Kapitola čtrnáctá Spálení lesa Kándavy Jadovci předali Arjunovi nesmírné bohatství a ten se pak doprovodu dlouhé karavany vozů, slonů a rovněž statisíců krav ozdobených hedvábím a zlatem vypravil z dváraky domů. Subadrá jela s ním na krásném zlatém kočáře taženém statnými bělouši. Zanedlouho dorazili do intraprasty a Arjuna šel okamžitě za judištyrou. Dotkl se jeho nohou a poté ho uctil podle véckých pokynů. Arjuna uctil i Dhaumju a ostatní mudrce na královském dvoře. Když obřadné uvítání skončilo, se sazami v očí se s ním objali ostatní bratři a požádali ho a tím vypráví o všech dobrodružstvích, které zažil. Poté, co s nimi strávil nějaký čas, odešel navštívit draupady. Když vstoupil do její komnaty, otočila se k němu zády a řekla – O Arjunu, co tě sem v tuto dobu přivádí? Měli bys jít za svou novou manželkou. Dcera toho rodu ti teď jistě postrádá. Draupadý se zlobila. Arjunu si ze všech pánovců oblíbila nejvíce a obávala se, že by mohl dávat přednost Subhadře. Pánův syn jí opakovaně prosil o odpuštění a ujišťovali, že jeho láska k ní se nijak nezvenčila. Draupady však stále trucoval. Druhý svazek vždy oslabí ten první, byť silnější. Arjuna se snažil krásnou Draupady utěšit, ale ona stále jen mlčela a nadále před ním uhýbala pohledem. Když viděl, že ji nepřesvědčí, opustil její komnatu a odešel za Subadrou. Požádali, ať se oblékne jako pasačka krav. Chtěl tak Draupadý připomenout, že Subhadra je sestra Krišny, draupadina milovaného pána. Krišna byl v dětství pasáčkem krav v malé vesničce. Arjuna doufal, že když se Subhadra před droupadý ukáže jako pasačka krav, její přirozená láska ke Krišnovi se probudí a obrátí se k jeho sestře. Jadovskou princeznu přivedli do draupadina pokoje, oblečenou v prostém červeném hrdvábí. Služky, které ji uvedly, řekly: Tato dívka požádala, zda by se mohla stát tvou služebnou. Subadra se draupady okamžitě poklonila a řekla: Jsem zde, abych plnila tvé příkazy. Draupady Subadru nikdy neviděla a neuvědomila se, o koho jde. Ale když viděla její pokorné vystupování, a Subadřin vesnický oděv jí připomněl jejího pána, srdce jí zjihlo. Pozvedla ruce a poženala jí slovy. Kéž se staneš manželkou hrdiny a matkou hrdiny, kéž se ti nikdo nevyrovná. Subadra odpověděla. Staniš se. Pak se představila. Jsem Subadra, Krišnova sestra. Draupadý se usmála a oběla svou spolumanželku. Její žárlivost a hněv Subadřinu laskavé chování rozptýlilo. Požádala ji, a ti vypráví vše o dvárace i o Krišnovi. Mluvili spolu celé hodiny a pak Draupadi vzala Subadru za ruku a šli navštívit kuntý. Obě pándovské královny se brzy staly důvěrnými přítelkyněmi a trávili pak spolu hodně času hovorem o zábavách Krišny a jeho společníků. Několik dní po Arjunově návratu zavítali do Indraprasty Krishna a Balarama. Krishna v doprovodu svých synů a ministrů vstoupil do města pánovců v čele početné armády a u bran ho uvítali Nakula a Sahadeva. Po přivítání se všemi náležitými podstami jeho průvod pomalu projížděl hlavní ulicí k Judišturovu paláci. Podél cesty stály tisíce občanů a provolávali jim slávu a uctívali je. Jadovci se rozlíželi po městě. Ulice byly dokonale čisté a pokropené navoninou vodou. Široké třídy byly lemovány ploty ozdobenými zářivými girlandami. Na střechách vysokých bylostných sídel se ve větru třepetaly nesčetné vlajky a prapory. Vzduchem se vznášela sladká vůně pálené aloe a zněla hudba stovek nástrojů. Krišna a Balaráma vstoupili do paláce pándouvců a předstoupili před Judištěru a jeho bratry. Judištěra se vší obřadností uctil Balarámu a s láskou objal Krišnu. Krišna uctil Judištěru a Bhímu a potom se posadil ve sněmovní síni. Mnoho důležitých osobností dváraky, včetně Akrúry, Udhavy, Sátjakýho, Krytavarmy, Sárany a Krišnových synů, Predůmny, Sámby a Anerudy, zde také zaujalo svá místa. Krišna pak Arjunavi předal veškeré svatební dary, které mu posílali subadření příbuzní z dváraky. Judiště dovidel hromady zlatých cihel a vzácných drahokamů a také tisíc kočárů ozdobených zlatými zvonky, každý se čtyř spřežím řízeným zkušeným vozatajem, deset tisíc krav, tisíc koní bělostných jako měsíc se zlatými postroji, a tisíc bílých můl s černými hřívami, které dokázaly uhánět rychlostí větru. Spolu s tím dal Balaráma Arjunavi svatebním darem tisíc slonů, z nichž každý připomínal horu a byl pokryt zlatými ozdobami a zvonky. Pándovci dostali darem nesčetné množství dalších věcí, které předně předložili Krišnovi služebníci. Bohatství darované Jadovci a rozmístěné před halou připomínalo moře rozlévající se do všech stran. Judyš teda v Lídně přijal dary a potom nařídil, ať všechny Jadovce ubytují v jeho paláci. Ti pak společně s pándovci šťastně trávili mnoho dní, a když nastal čas jejich odjezdu, pándovci jim na oplátku darovali tisíce zářivých drahokamu. V čele z balá si pak vydali zpět do dváraky, Ale Krišna se rozhodl ještě zůstat, aby mohl strávit s Arjunou nějaký čas o samotě. Jednoho dne Arjuna navrhl. O, Krišno, dny jsou velmi horké. Pojďme na nějaký čas ke břehu Jamuny. Postavili jsme tam mnoho pěkných domů, určených k zábavě a oddychu. Krišna si ho návrhem souhlasil a tak se vydali na cestu. Zanedlouho dorazili na okouzlující místo mezi háji vzrostlých stromů. Břehy řeky lemovala bělostná sídla a připomínala město bohu. Krišna s Arjunou vstoupili do jednoho z nich a tam jim předložili množství jídel a nápojů vybraných chutí. Ulehli na zlaté pohovky pokryté hedvábím a po nějaké době, když si odpočinuli, se rozhodli víc na procházku do lesu. Oba hrdinové kráčeli po břehu řeky a hovořili o uměních boje a minulých bitvách, které vybojovali. Když ušli kus cesty, posadili se na lavičku ze slonoviny, která stála na okraji hustého lesa. Jak tak pokračovali v hovoru, z lesa se najednou vynořil bráhmana. Překvapeně na něho pohlédli. Připomínala starou damaroň z pletí barvy tekutého zlata. Jeho vlasy a mousy byly jasně žluté a zářily jako raní slunce. Oči připomínaly listy lotosu a měl dobře stavěné a silné tělo. Když k ním bráhmana zářící jako oheň došel, Krishna i Arjuna povstali a očekávali jeho příkazy. Bráhmana zvučným hlasem řekl. Vím, že vy dva jste nejlepší ze všech lidí. Já sám jsem nenasytný bráhmana, který to hodně sní. Proto jsem za vámi přišel, abych vás požádal o jídlo a milodary. Krišna s Arjunou sepěli ruce a zeptali se bráhmany, jaké jídlo by si přál. Odpověděl jim. Vězte, že nejím obyčejné jídlo. Jsem Agni, Bůh ohně. Dejte mi jídlo, jaké mi přísluší. Prosím, pomozte mi pozřít z Ukázal na džungli u níž stáli. I když se jej mnohokrát pokusil spálit, jeho snahám opakovaně činil přítrž Indra. Bylo to proto, že v onom lese žil Indruv přítel Nága Takšaka. Kdykoliv Agni vyšlehl a začal les požírat, Indra seslal přívali deště, aby mu v tom zabránil. Bůh okamžitě pokračoval. Obaj jste zkušení bojovníci. Díky vaší odvaze budete schopni Indrovi zabránit v tom, aby mě zastavil. Tak budu moci konečně tento rozlehlý les pozřít. O hrdinové, právě to je jídlo, které po vás chci. Krišna s Arjunou na sebe překvapeně pohlédli. Ujistili Agniho, že udělají vše, co bude v jejich silách, aby mu pomohli, ale byli zvědaví, proč chce pohltit právě tento les. Bůh vysvětlil, že v lese kándava roste mnoho druhů léčivých bylin, které potřebuje, neboť trpí nemocí spožití nadměrného množství jí, Král Švé taky uspořádal velkou oběť, při které bylo do ohně obětováno tolik jí, že Agny onemocnil. Bráhmana jim řekl, že se uzdraví, pokud pozře léčivé byliny, které rostou v lese kándava. Když se mu stále nedařilo les spálit, Brahma mu poradil, že by mohl uspět, pokud se mu podaří získat pomoc Krišny s Arjunou. Brahma řekl. V předchozím vštělení byli tito dva mužové odvěkými a neomilnými bohy, Narou a Narayanem. Zjevili se na zemi, aby vyplnili záměr bohů. Požádej tedy o pomoc je. Agni nakonec řekl. Teď závisím jen na vás dvou. Musím tento les pohltit. Brahmá mi také prozradil, že živé bytosti v něm jsou hříšné a zaslouží si být zničeny. Proto nemějte pochybnosti. Tento čin má souhlas vyšší moci. Arjuna odpověděl. Mám mnoho nebeských zbraní, ale žádný luk, schopný unést jejich moc. Mám-li splnit úkol, který si mi uložil, budu potřebovat touhlet s nevyčerpatelným množstvím šípů, a kočár tažený nebeskými koňmi. dokážeš li mi to vše obstarat? Jistě splním tvoji touhu. Agni meditoval o Varunovi, bohu podsvětí, a ten se i hned zjevil a zeptal se. Co pro tebe mám udělat? Agni věděl, že Varuna schraňuje v hlubinách oceánu mnoho nebeských zbraní. Proto ho požádal, ať Arjunovi daruje nebeský luk Gándíva a dva nevyčerpatelné toulce šípů, a také, ať přichystá jako patřící Sómovi, bohu měsíce. Baruna souhlasil a rázem se tam vše objevilo. Arjuna překvapeně hleděl na luk Gándíva, který vypadal jako duha posetá nebeskými drahokami. Jeho délka odpovídala více člověka a byl naprosto dokonalý. Pánův syn jej uchopil a silně rozezněl jeho tětivu. Na to se celým lesem rozlehl zvuk, podobný úderu hromu, a vyplášil všechny živé tvory. S lukem v ruce Arjuna radostně přistoupil k obrovskému zlatému kočáru. Byl plný rozmanitých nebeských zbraní a leželi v něm i dva toulce s nevyčerpatelnou zásobou šípů, které si Agni vyžádal. Do kočáru byly zlatými postroji zapřaženi stříbrní oři z říše Gandarvu. Tito koně byli schopní pohybovat se ve všech světech rychlostí větru či mysli. Nad kočárem vlál prapor s obrazem Hanumána, rámova vznešeného opičího služebníka. Zdálo se, že Hanumán spaluje vše, nač pohledne. Kočár měl i další vlajky z obrazy dravých zvířat, vydávajících hrozivý hřev. Arjuna kočár obřadně obešel a pak na něj nasedl, jako když čstnostný člověk vstupuje do nebes. Našel v něm nebeské brnění, které si oblékl. Jak tam stál s Lukem Gandiva v ruce, připomínal slunce zářící v podvečer z mraku. Když se s kočárem projel, hlasitý rechot jeho kol mu na tváři vyloudil spokojený úsměv. Varuna dal jménem Kaumodaki, který, když se s ním zatočilo, Vydával hlasitý zvuk a dokázal dokonce rozdrtit i Daiti a Dánavi. Krišna pak nastoupil do Arjunova kočáru s tím, že mu bude dělat vozataje. Arjuna opět oslovil Agniho. O bože ohně, nyní jsme připraveni splnit tvou žádost. By zbrojen Gándívou a s Krišnovou pomocí jsem schopen čelit celé armádě bohů spojených s Asury. O Indrovi ani nemluvě. Proto splaň podle své libosti a obklop tento les. Agni se i hned rozšířil po celém lese a začal jej strahovat sedmi druhy plamenů. Přijal děsivou podobu, kterou má na konci věku, kdy ničí vše. Krishna potom začal s kočárem objíždět les. Pohyboval se s takovou rychlostí, že to vypadalo, jako kdyby byl na všech stranách lesa zároveň. Kdykoliv Arjuna spatřil tvora, který se snažil požáru uniknout, i hned ho zastřelil. Tím, že ji zabil v přítomnosti Kryšny, nejvyššího božstva, všichni tvorové umírající v tomto lese přijali duchovní podoby a vystoupali do nejvyšších oblastí transcendence. Hukot ohně bylo slyšet na kilometry daleko. Rudé, oranžové a modré plameny šlehali vysoko do nebe, Jezera a rybníky v lese se žárem vypařovaly a kameny se tavily. Žádná bytost nedokázala z planoucího lesa kádava uniknout a její hřev se mísil s praskáním ohně. Ten pálil tak, že vzbudil strach dokonce i v nebešťanech, kteří se společně vydali k Indrovi a s úzkostí mu sdělili. O pane nesmrtelných, proč tam dole Agni spaluje všechna stvoření? Nastal snad čas zničení světa? Indra se šel osobně podívat, co se to na zemi děje. Se starostí o osud svého přítele Takšaky se i hned vydal oheň zastavit. Seslal dolů zápavy deště, které padaly v proudech silných jako sloní choboty. Dešť se však žárem ohně proměnil v páru ještě předtím, než dopadl na les. Pak se Indra rozlobil, a schromáždil nad lesem obrovské mraky, které zdvojnásobily množstvím deště. Plameny a kouř stoupající vzhůru a blesky a přívaly vody z nebe učinili z lesa děsivé peklo. Arjuna viděl, že se Indra snaží oheň uhasit a v pevném šiku vyslal nad les statisíce šípů. Sít šípů byla jako ohromný deštník a padající dešť zcela zastavila. Nága Takšaka v Kándavě nebyl, ale jeho manželka i syn zůstali uvězněni v plamenech. Rychle vylétli vzhůru a tam je spatřil Arjuna. Bez okolků vyslal šíp, kterým srazil hadí ženě hlavu. Potom zamířil další na Takšakova syna a švasenu. Když to uviděl Indra, zvedl kolem Ardžuny prudký vítr, který ho načas zbavil vědomí a Švasejna unikl a zmizel v nebi. Když Arjuna přišel k sobě, rozlobil se na Indru. Hlasitě na boha zakřičel a svými šípy pokryl nebe. Také Indra se na Arjunu rozlobil a vypustil svou strašlivou hromovou zbraň. Arjuna bez váhání vyvolal zbraň vájabia, která obrovské černé mraky rozehnala. Tato mocná větrná zbraň zcela rozptýlila i energii Indrových hromů a blesků. Obloha se rozjasnila a začal foukat lehký vánek. Agni, rozmíchán vánkem a živen tukem těl v hořícím lese, se ještě více rozpálil a jeho rachot se rozléhal celým nebem. Indra do boje s Arjunou povolal mnoho ostatních nebešťanů. Zjevily se zástupy mocných nebeských bojovníků, a začali na něho i Krišnu vypouštět své zbraně. Letěli jim stříz žhavé železné koule, kulky, kameny a nespočet šípů. Arjuna všechny střely odrážel svými šípy a zároveň srážil útočníky, kteří s řevem padali do ohně. Arjuna, který stál na bojišti a vypouštěl své smrtonosné šípy, byl neporazitelný a Krišna obratně řídil jeho vůz. Indra poté nasedl na svého nebeského slona Ayrávatu a s pokřikem vyrazil na Arjunu s Krišnou. Vy dva jste dávno mrtví! Pozdvihl svou zbraní známou jako Vajra a popídl slona. Když ostatní přední bozy viděli Indru v útok, vyrazili za ním. Jamarádža uchopil svůj ký smrti, kuvéra svůj palcát a varu na svou smyčku. Velitel nebeské armády Skanda Pozdvihl svou zbraň šakty a Surya se dostavil se svým zářícím oštěpem. Ostatní bozi se řítili za Indrou se svými zbraněmi připravenými k útoku. Vyšvadévové, sárhové, Rudrové, Vasuové a Marutové se blížili jako jeden muž k Arjunavi a Krišnovi, kteří je čekali nebojácně pod nimi. Ani s vynaložením veškerých sil se však nebešťanům nepodařilo Krišnu s Arjuna přemoci. Bozy, zasažení Arjunovými mystickými šípy, byly nuceni ustoupit. Indra se usmál. Byl s Arjunou, který byl konec konců jeho syn, spokojen a rovněž chápal Krišnovo postavení. Věděl, že nikdo není schopen porazit Krišnu, ani kohokoliv, komu se dostává jeho podpory. Krišna si očivině přál, aby Agniles pozřel. Zároveň tak zvětšil slávu svého přítele Arjuna. Indra chtěl ještě víc vyzkoušet Arjunovy schopnosti a proto seslal dolů hustou záplavu balvanů. Arjuna tyto kameny svými šípy rychle proměnil v prach. Indra pak utrhl vrchol mohutné hory a mrštil jim po Arjunovi. Arjunu to ani v nejmenším nevyvedlo z míry a roztříštil letící vrchol hory na tisíc kousků které se snesly na les. Arjunova odvaha Indru potěšila. Přikázal nebešťanům, ať ustoupí, a když tak učinil, z nebe se ozval neviditelný hlas. O, Indro, tvůj přítel takšaka teď v lese stejně není. A porazit Arjunu s Kryšnou v boji se ti tak jako tak nepodaří. Ti dva jsou Nara a Nara Jan, nesmrtelní a neporazitelní ryšiové. Zaslouží si být uctíváni i samotnými bohy. Za nech boje, neboť spálení lesa Kándava bylo vůlí osudu. Když bozi zaslechli tento hlas, který, jak věděli, patřil stvořiteli vesmíru Brahmovi, odebrali se do svých sídel. Plných patnáct dní Agni požíral les i s jeho obyvateli. Během jeho skázy z něj věděčně prchaly hordy rákšasů, dánavů a nágů, a Arjuna je zabíjel přívaly šípů. Nikdo na něho nebyl schopen ani pohlédnout, jak tam tak stál a vypouštěl své spalující šípy. Les se postupně změnil na popel a Agni byl spokojen. V Kándavě sídlil vůdce a surů Maja. Skryl se pod zem a teď prchal z lesa a snažil se uniknout. Agni ho pronásledoval a Krishna pozdvihl svůj disk Sudarshana. Připraven ho zabít. Inteligentní Maja se i hned rozběhl k Arjunovi a padl mu k nohám. O Arjuna, hledám u tebe ochranu. Snažně tě prosím, zachraň mě. Arjuna zvedl ruku a odpověděl. Neboj se. Tomu, kdo u něho hledal útočiště, ochranu odmítnout nedokázal. Obrátil se ke Krišnovi a požádal ho, ať Asuru v život ušetří. Krišna spustil svou zbraň a také Agni zanechal pro následování. Když plameny v lese vyhasly, Indra se opět zjevil před Arjunou a Krišnou s Agnem po boku. Indra pronesl. O Párto, o Keshavo, dosáhli jste toho, čeho by nebyl schopen žádný nebošťan. Prosím, žádejte o mě jakékoliv požehnání. Jsem velmi potěšen. Arjuna tedy Indru požádal o všechny jeho nebeské zbraně. Indra mu s úsměvem odpověděl, že mu je dá, ale teď ještě ne. Až dá Shiva Ardžunovi svoji zbraň pašupata, tehdy Indra přenese Arjunu do nebe a dá mu všechny ohnivé a větrné zbraně. Tento čas však teprve přijde. Potom Krishna požádal, ať jeho přátelství s Arjunou trvá na věky a Indra odpověděl, budiš. Nakonec promluvil Agni. Také já vám chci požehnat. Tak jako já prostupuji celým vesmírem, budeš ty díky mé moci schopen dostat se v tomto vesmíru kamkoliv si budeš přát. Potom se bozi vrátili na nebesa. Když se Krišna s Arjunou vraceli do svého sídla, přišel za nimi Maja. Poklonil se u Arjunových nohou a řekl. O, synu Kuntý, zachránil se mě před rozlobeným Krišnou a hladovým Agnim. Pověz mi, jak se ti mohu odměnit. Aržuna odpověděl: Na oplátku si od tebe nemohu nic vzít. To je má pevná zásada. Jednám jen na základě povinnosti. Mojí povinností tě bylo ochránit a proto mi nic nedlužíš. Odejdi v pokoji. Maja velebil Arjunovu cnost, ale trval na tom, že pro něho musí něco udělat. Jen si tě přeji potěšit o Párto. Nemusíš to považovat za splátku dluhu. Arjuna opět odpověděl, že od mají nemůže nic přijmout. Nechci tě však ve tvé touze zklamat. Chceš-li mě potěšit, udělej něco pro Kryšnu. To mě potěší víc než cokoliv jiného. Maja se otočil a hleděl s očekáváním na Kryšnu, který se lehce usmíval. Na okamžik se zamyslel a potom řekl. Jsi architektem nebeských démonů. Chceš-li mě potěšit, postav Judištirovi skvělou sněmovní síň takovou, které se nic na světě nevyrovná. Ať má prvky nebeské architektury a nikdo a ti nedokáže napodobit. Krishna dobře znal Asurovi schopnosti, protože Maja postavil pro Dajty a dánavy na vyšších planetách mnoho úžasných budov. Ten s Krišnovou žádostí souhlasil a spolu s ním a Arjunou odjel zpět do Indraprasty, kde byl představen Judištirovi. Nejstarší pánův syn Žasl když mu Arjuna vyprávěl o spálení lesa Kándavy. Přijal Maju s úctou a hovořil s ním o budoucí síni. Po dlouhých rozpravách Maja načetl pán. Potom začal zvažovat, kde vzít potřebné suroviny na její stavbu. Řekl pándovcům, že se musí vydat do Himaláje. Zanechal jsem tam velké množství surových diamantů a jiných drahých kamenů, včetně takových, které nejsou na této zemi k nalezení. Přinesuje. Maja vysvětlil, že jej v minulosti najel Vryšaparvá, král Dánavu, aby pro Asury postavil obětní oltáře. Schromáždil proto všemožné nebeské suroviny, které uschoval ve Vryšaparvově paláci nahoře Majnaka. Byl tam také obrovský ký, s nímž jednou Vryšaparvá bojoval proti bohům. Maja tento ký, který se vyrovná 100 000 obyčejných kýů, daruje býmovi. Z hlubin jezena nahoře Majnaka zase pro Arjunu přinese vznešenou nebeskou lasturu Devadatu. Až na ní Arjuna na bojišti zatroubí, srdce jeho nepřátel se otřesou strachy. S judištěrovým svolením se pak Asura rychle vydal na sever. Nalezl všechno své bohatství hlídané jakši a rákšasy a s jejich pomocí je přenesl do Indraprasty. Když přidal býmovi kiji, a Aržino Velastoru dal se do práce.